Глянув на нас обох очима байдужої до всього людини. Марина була чужа, чужа аж страшно. Марина зітхнула, немов уявляла на себе додатковий тягар, щоки її посіріли, очі запалилися в орбітах, мов їх засмоктувала туди. Я машинально виволік санчата на середину дороги. Не будь маленьким, Прокопе, встань, простудишся. Ходімо. обоє ми маленькі. Маленькі люди з маленькими правами і претензіями до світу. Марина – богові духа. Винні і не знали ми, що колись станемо такими, як зараз. Ходи, перестрійний Павлюко штрафує. Микола? Степаниду ворожбитову мало не побив, за шматок береста, кричав так, що ліс ходив ходором. «А кому мило підсижувати його ночами, аби вкрасти цих нещасних дров?» Ліс збринів під вітром шумними хороводами, сіючи навколо холод і задуму. «Підемо через завадівку?» – запитав я. «Проведи до перших хат, якщо твоя ласка, бо люди побачать, що небудь вигадають». Я не відповів. «Піду, Прокопе. Діти вже десь повставали». Рівно годів ліс. Гултой запліскував думки, як смертельний сон. Вони змішалися з фронтовими руками, і починати треба було все заново. Дома я питав себе, навіщо вижив, для чого існую? Мене кидало то в жар, то в холод, аж знесилило. Тоді як Воло усміхнувся і пішов ще раз подивитися на бункер. Тут мене наче промило цілющою водою. Навіть зробилося весело. Якби більше часу, я для потіхи пішов би до молодиць з обходом за гарбузами. Лива ясна річ бачилася з Мариною і все вивідала. Вона з жахом придивлялася до мене. Жартую, сміюся, чи насправді щось маю до Марини. Непомітно похитою головою, мовляв, не досить, що став п'яницею, ще й гонор на війні втратив. Сидячи в бункері, я думав про Миколу. Мені сподобалося, що він не захоплюється прогнозами. Це дурне діло. Із давніх-давен, хто оцінював, а потім шукав, той щось зробив, не вмер для потомків. У суботу ходив до Гривастюка додому, питати, чи не відкладається поїздка до Залістя. Омелян ще сидів у канцелярії. На гавчання пса вибігла Гафійка. Ми простояли з нею з півгодини біля паркана, притоптуючи незайманий плющ снігу. А нині неділя – соняшно. Залубні шинують у глибоких коліях, коні стріпають заіненими мордами, випускаючи клуби пару. Гривостюк ляскає батого, бо перепізнюємося, мружить очі, дихає ротом, уваючи під паморозю вусами усмішку вдоволення. З-поміж вилог перешитої з офіцерської шинелі куртки визирає чорнобрива вишивка сорочки. Вітер припрасовує до плиткої буряково-червоної потилиці криси-капелюха. На задньому сидінні – Катерина і Гафійка. Коли я оглядаюся, Гафійка лупає повіками Ніби не сподівалася мене узріти. У неї гарні очі, тонкі чорні брови, вигнуті, як заклепані коси, невисоке, але світле чоло, губи припухлі, ністочене з маленькими рухливими ніздрями. вилита мати. Катерина, мов старша гафічина сестра, тільки з тоншими, зцілованими, жіночою жагою губами, з такими ж чистими, полискуючими, каштанами очей, але підведені вони таємничими темно-зеленими смужечками. Вороні біжать під тюбцем, шарпають на випертки, ніби в залісі їх збираються почастувати горілкою. Ось ми і трохи під'їжджаємо. Гай-гай, мов би підслухавши мене, каже Гривастюк. Тож маємо в Галичині свою рідну владу, дочекалися, довго чекали, дуже довго, тю, по сторонок зіскочив, Тррр, чорти на вас».